Boya saya penanya, bagaimana hukumnya acara 4 dan 7 bulan pada ibu hamil? Apa ada acara tersebut di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Terima kasih, Boya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah 4 bulan, 7 bulan tidak pernah ada riwayat dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma bukan berarti yang tidak pernah ada riwayat dilakukan Nabi lalu sebuah itu, itu jadi tidak boleh. Ini kan orang yang buru-buru yang memang mulutnya itu penuh dengan kalimat bid'ah. itu. Termasuk sedekah, bahkan sedekah itu apa tak? As-sadaqatu tadfa'ul balak, sedekah itu menolak balak. Dan Nabi sudah menjelaskan, nah riwayat menjelaskan tentang 4 bulan, 7 bulan ini ada. Dari Nabi dan juga dari para ulama permasalahan masalah Nabi dalam hadis sahih. Tentang awal awal, khalkul, awal penciptaan manusia itu. Lihat mulai dari segumpal darah, segumpal daging sampai umur 40 hari kali 3. Ditiupkan roh. 40 hari kali 3 itu berapa sih? Berapa bulan? Menghitung duit pinter, ngitung gini tidak bisa. Bu. Berapa bulan? Nah, itu. Ya kerana anda punya mobil, bisanya makan, beli na. Kumpulan, biar dido'ain juga. Boleh ga? Eh, nak bener, bit ah, bit ahan. Kemudian dibicarakan oleh para ulama, pegabungan dari dua ayat tentang salah 30 bulan sama o, o, o, tentang fia, o, o, masalah ha, aqlul hamli. ar malam Al bahas masalah aqlul hamli itu 6 bulan. Jadi paling sedikit yang kandungan 6 Jadi begitu tu. Jadi syukuran, Alhamdulillah. Sehingga makanya kalau ada bayi itu lahir setelah umur, umur 6 bulan itu sebagian orang seperti Imam Romli mengatakan diperlakukan seperti orang dewasa. Karena sempurna. Sudah ada bentuknya dan seterusnya. Bisa lagi. Yani, memang Nabi tidak jangan dikit-dikit Nabi tidak melakukan. Kita harus membuat. Memperbahari syukur terus. Dikit-dikit so. Syukur. Orang habis makan enak lega. Ngasih duit orang 100 ribu. Nabi tidak pernah melakukan. Nabi, Nabi tidak pernah melakukan. Astaghfirullahaladzim. Nah ini hajur kacau ini. Hidup bukan untuk itu. Kita perlu memahami bagaimana. Ulama. Tapi itu di Hindu Buddha. Ada. Di orang kafir juga ada. Eh, hey. Medis juga ngomong begitu. Ditiupkan roh dan seterusnya. Terserah orang Hindu sama-sama mengikuti. Bukan urusan kita mengikuti agama. Wong oh, Kita nyukuri jelas. Nabi hadis suhaim. 40 hari kali 3 ditiupkan roh. Makanya kurangi nonton TV-nya, bu, kalau sudah empat bulan lebih. Nah, anaknya diajak nonton sinetron terus. juga rujukan tentang tentang biasanya jadi aslinya. Ini kan bawaan hamil, kamu harus ngerti dong, tahu diri. Anaknya tahu, ketawa itu anaknya. Kemudian acara-acara yang dilakukan, tolong yang benar. Ya. Jadi kalau tujuh bulanan, ya cukuplah dengan nyebeleh kambing, nyebeleh ayam, syukuran gak usah pakai acara macam macam ja'ar mubadir, ada tak tahu apalagi melakukan buka aurat, Haram ni ada. Ah, ha, buka aurat segala macam enggak ada itu. Itu yang enggak boleh. Itu yang haram, maksiat, bukan bid'ah juga tapi maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ar-Rahman. الرحيم الغفار الغفور التواب وهو شديد العقاب المنتقم السميع البصير وهو على كل شيء قدير فصلى الله وسلم على حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإسان إلى يوم الدين اللهم ربنا، يا رحمن ويا رحيم ارحمنا يا غفار اغفر لنا ويا تواب تب علينا يا لتيف التف بنا إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا أحشرنا يوم القيامة مع زمري حباك وأوليائك وأمياك ومع إمامهم حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا زقنا طبعة قبل الموت وشهادته عند الموت ke jannah yang kami muliakan para pencinta-pencinta Nabi SAW alaihi baik yang semoga benar. Karena pagi ini adalah majelis hadis. Kita akan membacakan kalimat-kalimat yang pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu kita akan membaca kalimat-kalimat yang pernah keluar dari lidah mulia Nabi SAW. Para kekasih-kekasih Allah, pencinta-pencinta Nabi. Di saat mereka membaca hadis Nabi mereka dengan penuh adab dan tata tetakrama. Itulah yang mengundang keberkahan. Dan akan menjadikan orang tersebut mudah untuk faham karena pemahaman dari Allah sehingga adab di dalam menuntut ilmu di saat membaca hadis Nabi SAW. Al Imam Malik rahimahullahu taala tidak akan baca hadis kecuali dalam keadaan punya wudu bersuci Imam Muhammad Al-Baqir juga demikian tidak akan baca hadis kecuali dalam keadaan punya wudu bahkan dikisahkan Imam Muhammad Al-Baqir itu kalau membaca hadis Nabi SAW, wajahnya menjadi pucat. Seolah-olah di hadapannya adalah Rasulullah SAW. Hadir. Dan Imam Malik taala, Kalau sudah membaca hadis Nabi, beda di saat beliau berbicara tentang masalah-masalah yang lainnya. Beliau tidak mau membaca hadis Nabi, kecuali dalam keadaan bajunya baju yang paling bagus. Minyak yang paling wangi kursinya ditinggikan melirik ke kubur Nabi SAW, lalu bacakan hadis Nabi SAW, beliau melihat Rasulullah SAW kita bukan mempertajam akal kita untuk bisa faham tentang permasalahan tapi hati tidak sambung tidak akan tapi kita ingin mengasah hati kita untuk semakin kenal dengan Nabi SAW sumbernya ilmu maka dari itulah nanti Allah akan berikan kepada kita ilmu kuncinya adalah mahabbah pintunya adalah sambung hati dengan nabi maka Allah akan berikan ilmu melalui nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sebaliknya yang tidak punya pengagungan penghormatan dan cinta kepada nabi biarpun dia menghafal kutubus sitah kitab hadis yang enam itu maka dia pun tidak akan dekat dengan nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mendapatkan apa-apa kenapa hatinya belum sambung kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka kita berbaharui niat lagi. Di Majelis hadis, betul-betul kita benahi hati kita. Dengan Rasulullah. Dengan Rasulullah. Dengan Rasulullah. Kita belajar ini langsung dengan Nabi SAW. Salah Allah Nabi melihat kita. Salah Nabi menyaksikan kita. Harus itu yang kita rasakan. Bahkan sebagian begitu berhati-hatinya, kalau sudah membaca hadis Nabi ditinggikan suaranya. Tapi di saat mensyarai hadis, Biarpun tidak semuanya seperti itu. Bahkan ada sebagian yang di saat mensyarai lebih jelas karena apa takut salah faham tentang hadis. Tidak penting masalah itu. Adian yang terpenting adalah bagaimana hati itu sadar. Pasalnya kita dengan Rasul SAW. Maka kami himbu kepada anak-anakku semuanya. Atau siapapun yang ikut belajar di sini. Di saat harus menyampaikan ilmu. Mulia kan majlis. Majlis penuh dengan kewibawaan. Karena ini majlisnya Nabi SAW. Jangan dijadikan majlis untuk kuyonan. Mabalki majlis untuk menggunjing, Mabalki majlis untuk bicarakan sesuatu yang tidak layak. Bicarakan hal yang penting. Ia menjadikan kita tambah iman, tambah dekat dengan Nabi SAW, dengan Allah SWT. Ini majlis. Kuyonan akan memuntahkan hidayah. Kuyonan akan menjadikan sebab kerasnya hati. Kuyonan yang berlebihan. Orang bisa tertawa sesaat, satu dua. Nabi pun tersenyum. para sahabat Nabi pun juga ada yang tertawa. Akan, tapi bukan kita menjadikan kebiasaan kita hanya ngakak, ketawa, ketawa, ketawa. Yuga sil akan mengeraskan hati dan hati. Kalau keras, itu seperti batu. Tempaan kayak apapun tidak bisa menjadikan apa-apa. Bahkan -apa. mungkin malah pecah. Menjadi mengingkari kebenaran. Menolak kebenaran hati yang keras itu. Dan juga termasuk melembutkan hati di tempat seperti ini tadi. disampaikan oleh Al Habib Ali Al-Hamid. Tentang makaddimah yang luar biasa, yaitu tentang bagaimana kita mencintai majlis ilmu. Pentingnya hadir majlis ilmu, menyadari kalau ini adalah kenikmatan besar dari Allah. Berapa nilainya? Tidak bisa kita nilai. Sebab yang datang ke sini ada yang meninggalkan pekerjaan mungkin bisa ratusan ribu, mungkin jutaan. Akan tapi rela hadir ke tempat ini. Mungkin ada yang sakit memaksakan diri. Memaksakan diri. Maka tidak bisa orang melangkahkan kaki ke tempat mulia semacam ini kecuali dipilih oleh Allah. Maka sadarilah dirimu itu dipilih oleh Allah. Yang tidak merasa dirinya dipilih oleh Allah tidak akan menghargai pilihan tersebut. Sehingga kadang juga akhirnya sesaat dipilih oleh Allah karena dia tidak sadar besok dipilih malah dipilih oleh iblis pun juga mau. Makanya sahabatir habis menghadiri majelis ilmu besok hadir konser masyaallah. Semoga Allah memberikan hidayah semalam untuk kita melihat di jalan subhanallah macet saya pikir pengajian. Macet di jalan sana itu. Ini apa ini kita tanya. Ini keluar dari konser. Subhanallah Kalau hadir pengajian seperti ini kan nikmat tapi dari konser. Alhamdulillah. ini terlintas di hati kami ya Allah semoga Allah memberikan bimbingan dan hidayah kepada mereka semua. Untung Anda jadi yang begini bukan yang begitu. Yang tadi malam hadir konser angkat tangan. Mau didoain. Tidak pantas. Ya. Ah. Baik ya. Subhanallah ribuan orang ternyuh. Ternyuh jalan kaki. Sampai kita tuh jalan mobil itu lewati tidak bisa. Makanya akhirnya kita bertafakur. Ya Allah. Ini kan nikmat Allah. Kita sama-sama berdesakan di tempat itu. Cuma bedanya kita dari ngaji. Tapi mereka dari mana? Coba kalau dibalik kita yang seperti itu kan hina aja saja. Nih. Maka doakan mereka. Bukan untuk dihinakan. Karena mereka itu ya jarang bimbingan. Ustadznya malas masuk kampung. Ustadznya kurang giat. Habis mondok. Tidak segera jadi Ustadz juru dakwah. Tidak tahu nunggu apa lagi. Nah, ini para Ustadznya. Sadar, karena dia mau ngaji di kampungnya itu tidak ada yang ngajari. Makanya ada konser rame konsernya. Yang pernah mondok jadi Ustadz ayo cepat bergabung. Nanti di Al-Bajahmu mudik tempat, di cash itu loh. Biar hidup. Biar hidup masa musola musola sepi makanya kalau musolanya enggak ada pengajian ya enggak sudah konser semoga Allah berikan hidayah kepada semuanya